На Данила дивились блискуче чорні очі із довгим розрізом. Проти ночі він більше не вирізняв нічого. Ти що, з галузду з'їхав? Горосуте, що з тобою? Лиш зараз Данило прокинувся насправді, тіло його обм'якло і обважніло, руки несило опустились. І страшна втома прокотилась по ньому. Втома, якась суміш і полегшення. Це сон. Це все було, але зараз це сон. Наснилося. Одразу ж відчув вимученість тіла. Ті численні версти, які вони подолали. За цих два дні несташу води і їжі, непевність у майбутньому. Занедавне чигання смерті довкола і оці блискучі чоржі очі. Данило розсердився. Хто зна, чи не ворожий голос супутника, якого доля накинула йому, бо вже сам Данило ніколи, мабуть, такого не вибрав би. ка Почув він знову і здригнувся. Тобло зі сну цей голос – цей сміх. То лисиця, росуте, стримано мовив Айдар. Так його звали, Айдар. Що робити? Мали знайомитись, мусили якийсь час бути разом, мусили. Так сталося. Данило зітхнув і опустився долі. Збагнувши, що холод, він відчув, коли схопився, одриваючись від теплого тіла, Кипчака, Поряд з яким спав, що примара сміху, яка змусила його кинутися на ніщо лише із ножем, то був крик степової лисиці, і що усе ще у них зараз попереду, хоч те все сповнене смертельної небезпеки і мало сподівання, щоб їм пощастило, а позаду лиш біда, і також смертельна небезпека, і виходу нема жодного іншого, аніж посуватися вперед разом із цим худим, хоч і жилистим, здається, витривалим юним кипчацьким воїном, якого доля кинула йому у товариші. І треба знаходити з ним спільну мову, треба миритись, попри роздратування і власний лихий гумор. Бо так треба. Якщо хочеш Спробувати ще раз вижити. Ти стривожений, як жінка? Дещо презирливо мовив кипчак. А слід спати? Бо нам треба сил. Лише дві години минуло відтоді, як ми заснули. Він подивився на небо. Світатимем ще через три години. Генде ще... Урчер. А де сім розбійників? Що? здивався Данило, вже трохи отямившись від свого маревного сну. Які розбійники? Та ось, бачу, зірки, росуте. Ну, бачу. А. -а, -а то ви вози називаєте сьомома розбійниками? Так, так, ну, а Уркер де? Так, так. А правду говориш? «Ще глупа ніч, тільки, ну, не жіночив мене, малий йти ще, а й мабуть, ще мало бачив. Аби знати, чому дорослий чоловік може скочити вночі зі сну із криком на ноги, Данило і собі обвів поглядом понічне небо. Чорносині, на якому виразно приступали, здавалося зовсім низько, Висіли якісь зорі над землею. Слухай, малий, а ось то у нас називається чумацький шлях, ніби в то ним їздять ми земляки у Крим-посіль і називають їх чумаками. То пташини шлях, бо у тому напрямку летять птахи на земівки у деблі краї. Давай спати, полетіти по тим шляхом, як птахові. Отак знятися і полетіти. І куди ж ти долетиш, о росуте?